Pasaden astean eh, jakin genuen eh, Eajota eta PSR-en harteko ituna. Ez da gobernu ituna, baino bai eh, babeste ituna deituko diogu. Eta, bueno, itun hori baloratzeko, hoi hartzun irratian da, bueno, telefonoz bestalde. Xabier isasi, Eskolerria Bildu Koalizioko eh, Legebiltzarkidea. Kaixo, Xabier, eguno hori? Eh, baita zure. Ongi etorri, beste behin ere. Oiartzun erratira. <risa> bueno, Javier, eh, ETA eta arteko ituna eh, dio e, itun kultura berri baten abia puntua dela, baino zuek diozu beintzat Madreli begiratzen diola. Bai, eta batez ere bi alderdi hoien arteko interesak saintzeko ituna dela esango benoke. Hm? Ba, edukiagatik, edukiak mugatua, ekonomia e, ere mu, eremu batik bat eta gero oso iragorrita oso ondo altzematen da interes jakinak defendatzen direlaite interes orokorren gainetik Uhum. bueno eh, itun horretan eh, aimmat puntu daude puntus punt esgi juo sestelan bihar genuke baino bai igual eh, puntun garrantzitsuuenak aipatuko ditugu eh, izan ere eh, bueno eh, bederatzi puntuko eh, bueno, eh, zea da ituna da eta bueno, tartean eh, jarduera ekonomikoari buruz hitz egiten du eta baitare etxe bizari buruzta? Bai, bai. Bai, eh lau herri akordio Mendoska, lehengoa ekonomia produktiboa de Templeguaren Sorrera, ultez de akordioa, eh zerga politika Biarrena eta egitura inz, instituzionala eta horripena gero eranskinetan zehazten da eh patik bat, e, e, pat eh zukaipatutakoa ta. baina Marco Orokorraus, Orokorraua egia da Orokorraudela eta zehazte apenetan gauza handirik ez dago, oda, berri ikuntza handirik ez dago. Mm -hmm. Bueno, eh, hori ez da gitzuek eh, espero zenuten, eh, Xabier, eh, horrelako itun bat? Bai, eh, azken burua hemen eh, problema legebin txarra, eh, gazteizko legebin gertatzen dena dena otizkunde, azken hautezkunden ondoren, ba, beste... Mapa politiko bat sortzen da. Euskal Herria Bildu agertzen denean, kontuan hartu behar da, Euskal Herria Bildu bigarren indarra dela, eta haugeta e, bat lege biltzarki da euskagu. Pene, peneu beraz naiko gertu gaude. Horrek e, ze eskatzen du, gehiengorik ez dagoela. Hau da, gehiengoa osatzeko, lege, gazteizko lege ez da naikoa Euskal Herri Heltzalean, eta Euskal Herri Heltzaleak behar ditu E, bazkideak. naturalena pepe izango litzateken, eskoineko ikuspegitik ikusita baina ppe batera oraindik ez dut gehiengoa lortzen eta horrelagatik behar zuen baskidea eh goo sagina presgunden e, borojabetasunaren bidetik e, akorri bat iristeko e, presgunden baina e, espero genuen e, sozialisteguinitzarmen bat egitea E, gobernu stabilitatez horrentzat eh haien proiektuak erosoago aurrera eralizateko eta egin izan dutena da batzuen eta besten interesak mai gainan jarri Marko orokor bat e, ipini eta horri gero deitu herri e, akordia sta <hazitzen> Bueno, eta esan dute behintzat, eh, irekia dagoela gainontzeko eh, alderdiei, eh, zuek eh, bilera horretara edo deitzen badute joan gozarete edo... Bai, bilera horretara gu eh, eh, irekita gaude, ben, bilera guztietara bihatea, baina ba, adar jotzea eh, esatea irekita dagoela falta... Falta zena, da, e, e, baina kabe, iregita esaten dute, zinadura bon, jarri alizateko, aldaketarik e, ordea ez, horrean, batzutan, hizkuntza e, nahiko tramposoa erabiltzen dute, edibidez, zerga politikan, itunean jartzen da, minimo batzuk zehazten ezaz, dutela enpresen, e, zerga jartzerakoan, minimo batzuk, baina kano, minimoiek, ara nun, Aldagarria dira, eta gerta egiteken e, enpresen aldetik zerga gak ordaintzerakoan e, zuzentzaile, faktore zuzentzaile batzuek erabilita, eta ez deus ordaintzea gerta egiteken. Horre segatik be, ondo begiratu behar, da, e, testuak esaten duena, eta ondo aztertu behar da, ezaten dutenean, irekia zer den, da, sinatzen, al, nahi duenari, sinatzen uzten diotela. Ba, Faltazitzaiguna, horretarako e, guk ere bat edabatirek eta gure programa nor edo norekin parte gatzeko, hori bai, baldin eta ez badi galdatzen mhm mm. mm Bueno, eta agian eh, lehenengo edo eh, bueno, ja pentsa arazi edo pentsa arazteko kontua zen, eh bueno, bizikidetzako eh, itun horretan, eh, bueno, Alderdi Socialistak esan ez zuela parte hartuko eta PNVek erantzun zion, eh bueno, bililetera joango zela, baino eh, hori, ez tare ez zuela eta zo bakarrik geldituko sinaz Igual eh, hor hasi ziren piska bat, eh, hor hasi zinazten piskat pentsatzen itun hori hortxe zegoela, eta xeber. Bai, bai, bai, bai maezke, e, ulertu behar dugu batez ere hemen e, bake bide prozesua e, gazteizko lege giltzarrea edemu bat besterik eta, eta horazten dira e, arazoak hori ulertu behar da guk Euskal Herri osorako e, egin nahi dugu eta gazteizko lege giltzarretik e, e, tantso bat jarraiteken eta gainera eh Tenkatu egiten baldin bada legia presoen gaia ezin aztartua daitekeen hemen eta ba oso, oso eremu mugatua geratzen da sozialistekatzea jozuten ba pepe den aldera eh jotzeko eta eta saiattzeko tenkatzeko. E, Euskaldera esaltzalean uh -huh. Bueno, pixkat gaiztoa izan doa naiz, Xaber eta e, agian hor ari dira atzo bintzat ari ziren esaten Madina eta López batuko zirela Madrilera begirako pesoeren e, idazgaritza orokorra hartzeko eta ez da izango ba, Patxi Lópezen e, lehenabiziko urratsa gero e, Madrilera iristen maldimada eta gobernatzen maldimadu, PNB-en babesa lortzeko? Ez, ez dut uste oso gaiztua zarenik, hori pentsatzen duzunean. Ba, ba, hemen batzutan ibiltzen dira, mengo pasilotan bolo-bolo olako ausarik, eta egia zen atzean zeregon daiteken nik, nik ez takit. Ikusten dena ordea da, eta lenguan ikusi genuen. E, Euskara sustatzeko ekintza plana ezkabailatzea kultura batzordean, oso ondo ageri zen bat hartuta ibiltzen zirela Euskalderri jeltzalea, eta e, alderriz sozialista. Uh -huh. Elkar hartuta ba, biz, biztakoa zena hau da gurekin ez zuten zerritz egin euskerari egokiana eh? eta berriz elkarren artean e, oso ondo moldatzen ziren e, Arik eta mm, e, euko ja gaurkoko gaurko jalozak bere egiten zuen aurreko gobernuaren hizkuntza politika egarri e, ziguten e, euskara sustatzeko ekintza plana izan zen aurreko jablaritzak egindakoa eta batere aldaketari aldaketari keingame egarri zigoten hori batzordera eztabaidatzeko eta babesa emateko mm -hmm. orduan ba nikuste hori bistako nik ez dakit gero Patxi pez eta madina gobernuari begira ze, egia izan gaur egun edo seinek ikusten du aukera gutxi dauka dauzkatela socialista Madrid goberna Eskoriatzeko baina bueno mm hori -hmm. ustegaietan eh bueno quiero certuko gara euskararen e, inguruan e, bueno e, baina aurretik galdera bat e, luzatu koizu e, Javier e, xa, konto da e, bueno hor e, e, e, Gipuzkoara e, e, eratuko ote den edo itun hori pentsat foru aldondiak ez du utziko baina hor hitze e, egin zuten e, atzo haimat komunikabideek edo, zentsura mozioaren mamua, Javier. Bai, e, legealdi osan hau da, udal eta foro tezkundeak egin ziren ezgeroztik, batzuek eta bestek ari diraztintzen e, zentsura mozioaren e, mamu hori eta etorriko, eta denetan etorriko. Nik uste, e, otzotzean ikusita, kontuan hartuz, urte eta erdi, falta direla, tezkundeak gizarteko, ez dut ere interesatzen zaionik. Euskaldarri jeltzalerri eta sozialistei interesatzen zaiena, behatxe ba, e, e bildu, bueno, bilduren pozitiba gehiago igatzea interesatzen zaien. Eta orduan, eh estabaida eta orain sortzen dituzten edo zein arrazoian gati, ez da bai da, orain aztigarraga eta arna Errekabastarrean jarritako etxolak txabola horiek direla ta, eta pa, kre, sekulako zalapartatatzen. Nik uste hori interesatzen zailela. Zensura mozila nere, eh, nere eritzia, ez, ez, ez, ez tira eusartuko, ez zaukate mm -hmm. zera behar dena ah, alako bat. Zestabai da orokorra eh, planetatuko litzateke eta hemen argi dago bi eredu daudela, bi eta solik bi le rria blinduren iskutik planteatu egiten dena, beru jabetasunaren bidetik eta e, e, ikuspegi aurrerakoia eskertzalea eta gainontzekoena eta gainontzekoena zein den? Ba, estatu Espainiako estatuan e, lotuta egotea eta eredu neoliberalaren babesa. Horra bi ereduoien arteko talkada. Eta hori e, Gipuzkoan ezartzi ikusten dugu, ezta? Nola E, gaininera egin duten dituna Eusskauderejalzalea eta soziaisteek zenba zutan literarki kopiatu egin dituzte e, Gizkoan ba, e, giuzzkoalko batzu nagusietan onartutako zerga politika ne, neurizko literarki kopiatu dituzte uh -huh. e, bueno euskararen bai, bai? Da, zatez, bai, egoera, bueno, bereziki ki kheskatzen edo kezkagarria da zuentzat, ezta? Bai. Bai, ikusi genuenean e, nikuste martsa, e, otsaria martxoaldean argitaratu ziren 2011garren urteko zentsuaren datua. Zentsuaren datu, datu, datu, datu batzuk dira euskarari dagokionak. Euskararen jakite maila E, euskara denetxeko erabilera eta gero e, jatorreizko izkuntza eta, datu horiek ikusi genuenean ikusi genuene e, askuntza 2006-2008 urte bitarteko txikia izan zela e, e, zenbaki absolutetan amala o mila araba bizkaia eta gibuzkan amala o mila euskaldun gehiago no? zeudela, oda 2006-2008 bitarteen baina, baina Euskaldunen proportzioa bera, zetorrela. Alegia, uh -huh. euneko hogeita maika koma lau izatetik 2006-an, e, e, parkatu euneko hogeita mazazpi, e, euneko hogeita mazazpi e, an eta 2006-an bian bi marreneko galtzen genuen, bi, euneko hogeita mazazpi koma bi. Hori, e, lehenbiziko aldiz gertatzen da. Horra 30 urteko, 30 urteko zentsuetan lehenbiziko aldiz gertatzen da galera antzematen dela eta hori da euskera jakite maria. Gainera, ekozi analizanduko e, udalerri eta hori Gipuzkoan berezikie antzematen da. Udalerri geuskaldunenetan euskaldunek indarre dute gehienetan. Euskaldunenetan euskaldunek indarre Eta ardalonenetan irabazi Uhum. Baina, eh, sakaban atuta, Euskaldunak sakaban atuta daudelari, hiri eh? eta herri handietan, horrek ez duerakiten, erabileran. Horrean mm? oso kezkatuta gaude bai. Eta zer inberkolitzateke, Xavier? Ba, izkuntza politika berria. Izkuntza politika irauliein behar da. Oinarriak estartu behar dira, eta Euskarren normalizazioa xede. Be, e, gure plantea benta da bat, e, Euskarren normalizazioan eman diren urretxetan, Euskaldunak izan dira, izan gara, e, protagonista e, nagusienak. Euskeraren iztun elkartea izan da, Euskeraren barrezko erapen prozesu aurratxu, izanguratxoenak eman ditioena. Hori, aurreinik eta behin, bi, Euskal gintza, Euskal gintza Euskera zaritzen garen nean, den okulertzen dugu zende, Euskeraren alde duten elkarte eta erakundeek, euskuntza politikaren subietoa aktiba izan behar du. Subietoa aktiba oinarriak zehazterakoan, hildoak markatzerakoan zuzenean parte hartu behar duela e, legebiltzarreekin eta politikariekin. Mm -hmm. Eta sedeak e, eta lentasunak markatzeraakoan bilatu egin behar da. Ez horren beste elebitasuna. Bilatu behar dena, euskara normalizazioa denako, ze urratxak eman behar den, ohiko oiko e, izkuntza bihurtadin. Ez hori da gure planta Katalunyan antzeko, an eta? Bai, bai, bai biztakoa bista, da. E hemen, e Euskal Herria guretzat iskuntza e bat da, Euskal uh Herria. -huh. Gok ez daukau eskumenik beste iskuntzeetan ezer egiteko. Euskal Herria e sortzaiona eman behar diogu. Mm -hmm. Bueno, aipatu duzu, sozialista eta jeltzalen e, jarrera bertan, e, ez da alderdi popularrak eta upeidarena zen izan den? Bueno, ba, e, pepe, e, alderdi popularra Madriko gobernu, gobernuaren e, ba, sokakoa da, oda, men egiten dutena da, Madriko gobernuak e, agintzen duena, nola bete eta bete arazi. E, beste digabe, une honetan interesaten zaio, ah, alderri popularrak oso ondo baloratzen du e, zeltzaleen eta sozialisten arteko iltsermena. Eta nahi koluke zinatzea. Eta paradagikoak ez diote usten. Ez diote usten zinatzen. E, horren irekia ez da izango. Gori mm -hmm. da alderri popularra edagoakionez eta e, UPD nik Aldari marginala da, kasik nahiago, nahiago nukeen aipamenik menike ez, uh -huh. ez egiteaz, e, egiten dituztenak nik uste gorrotok e, gultzatuta egiten dituzte Mura, uh -huh. bueno, xe gara ezagit, elkarezketa maitze aldera honen e, inguruan zuze gehiago geitu nahiko zenuken e, Zuek, zoriontzea, eta ez eta, bueno, uskera zarizatela eta oi hartzen hor e, ariako arrite, arrien, magaletik eta a, e, ondo ondo bizitzea eta aurrera. Xabier, izasi eskonea herria bildu koalizioko eh, lege biltzarkidea mila esker eh, beste ere, gure deia erazutegatik eta urrengor artea. Ezo, horregatik, eskerra zui.